Creepypodden. En skräckpodd från Sveriges Radio P3. Jag är fiskare. Jobbat utanför norska kusten i åratal- Mest uppe i vilofoten där kontinentalhyllan stupar tillsammans med öns klippor från 200 meters djup ner till 2000. Rätt ner i avgrunden. Sjön kan vara lurig. Idag är det få fiskare som dör på jobbet, men för bara några generationer sedan hade alla familjer sin egen tragedi att berätta om. Vissa familjer hade många. Och alla familjer hade sina berättelser om vad som gömmer sig där ute under vågorna. Vi tror ju inte längre på de där historierna såklart. Vi är rationella, vi moderna människor. Och vi litar på vår sonar och våra väderleksrapporter hellre än på gamla amsagor. Men där ute på de öppna haven... Där vågorna och de ylande vindarna är det enda sällskapet. Är det lätt att hemfalla åt vidskeplighet. Det är under sådana nätter man är med om saker som är svårare att förklara. Och det är en sån sak jag vill berätta om. En av sakerna som jag vet finns där ute. Vi hade varit ute på det öppna havet i dagar. I jakt på sill. Havets silver som vi kallar fisken här uppe. Inte för att det är lika dyrbart som silver. Och den här gången hade vi inte ens fått någon särskilt stor fångst. Vi hade använt sonar hela vägen från norska kusten och sett djupet stiga till 600 meter och sen slutat mäta. GPSen informerade oss om att djupet där vi befann oss för tillfället var omkring 2000 meter. Vi hade kommit ut en bit längre än vanligt- Utanför kontinentalhyllan där vi vanligen hängde. Det kändes som att det skulle bli ännu en torr dag. Den såg faktiskt ovanligt torr ut. Vanligen brukade vi ändå fånga någonting om än inte de stora stim som vi föredrog. Idag hade vår sonar dock varit helt död. Ingen fisk alls. Jag stirrade ut över havet. Himlen var grå och vinden tystlåten men vågorna rullade lika obönhörligt som alltid. Mjukt avrundade och sävliga som jättelika gråsuggor som myllrade fram under ett mjukt svart skynke. Utråkningen på sådana där fartyg kan bli livsfarlig. De andra i besättningen var nere under däck, alla utom den nyanställda killen som stod vid rodret. På däck var jag ensam med vågorna och jag stirrade på dem som min pappa hade gjort före mig och hans pappa före honom och så vidare. Då och då när man är ute på de där resorna stannar man upp och funderar över djupen som gömmer sig under skrovet. Allt som kan gömma sig där, i det djupa, ogenomträngliga mörkret. När jag var liten var jag livrädd för att stora kroppar skulle komma upp ur havet, ryska ubåtar eller valar eller någonting ännu värre men nu för tiden finns det färre ryska ubåtar och valar kan jag tycka om och djupet brukar inte skrämma mig lika illa det brukade det åtminstone inte göra Hallå, kom hit en stund killen jag hade satt på rodret vinkade åt mig från bryggan Kom och kolla här jag gick över däck och klättrade upp till honom. Vad är det? Det är någonting. Han tystnade och pekade på sonaren. Något knäppt. Jag tittade på skärmen och rynkade pannan. Djupmätaren sa att vi befann oss på 300 meters djup. Vad fan, muttrade jag. Har du pillat med den? Han var trots allt den nyaste på båten. Han hade sagt att han kunde hantera vår utrustning. Men än litade jag inte på honom. Pillat med den? Ja, pillat. Har du det? Sa jag och la på ett strängt ansiktsuttryck. Nej, jag, jag använde... Jag gjorde det bara som man skulle. Men så varför står det att vi är på 300 meters djup när vi båda väl vet att djupet här är minst 2000 meter? Jag har ingen aning. Nej. jag tror att du har pillat med den, det är vad jag tror. Nej, jag gjorde inte det. Han såg livrädd ut. Jag kämpade själv mot impulsen att flina. Med nyanställda små killar är det svårt att inte retas lite. Jag hade ju trots allt en roll som sur fiskargubbe att spela. Till mitt försvar trodde jag faktiskt också att killen hade pysslat med sonaren- och om man hade förstört något var det inte alls bra för då satt vi blinda här ute. Då kunde vi lika gärna åka hem istället för att slösa diesel på annat än magkänslan för var de där fiskarna skulle vara. Killen vände blicken mot sonaren igen och stelnade till. Han pekade på den. Titta! På skärmen såg jag mätaren räkna ner. 250 meter plötsligt. Kunde han ha gjort det medan jag stod här? Nej, det verkade svårbegripligt. Jag grundade medan jag betraktade skärmen och fick inte ordning på vad det kunde bero på. Kan det vara en jättelik val eller något? Frågade grabben medan mätaren rullade ner ytterligare och landade på 200 meter. Nej, valar gillar inte sonar. Vad i helvete det där nu än är så är det inte en val. Jag höll rösten stadig och barsk för att inte oroa honom. 150 meter. Ska vi kanske sticka? Frågade killen. Hans ögon var stora och oroliga. Här sticks ingenstans. Jag vände mig mot GPSen och hoppades i mitt stilla inre att han råkat sätta fart mot kusten och att vi hade kommit in över grundare vatten. Det var en fåfäng förhoppning, som om jag inte skulle ha märkt av det. Och mycket riktigt rörde vi oss inte. Djupet var enligt GPS-mätaren runt 2000 meter. Så vad fan var nu detta? 100 meter stod det på sonarn. 75, 50. Jag svalde. Vad i helvete kunde vara så stort att sonarn trodde det var havsbottnen? 40, 30, 20, 10, 5. Vi borde, började killen säga Sen avbröts han av att hela fartyget skumpade framåt Jag famlade med händerna men lyckades ta stöd mot väggen Medan grabben blev överrumplad och for rakt in i kontrollpanelen Och började blöda i ögonbrynet Än en gång skumpade skeppet till Han lyckades hålla i sig den gången och tittade upp på mig Med skräckslagen blick Vad i helvete, mumlade jag Vad i hela helvete Akten föll ner i vattnet igen med ett brakande plask och skickade vågor åt alla håll. Jag tittade tillbaka på sonaren. Ingenting. Svart. Jag slog till skärmen i sidan men den förblev död. Pojken på bryggan såg ut som han hade sett ett spöke. Vad var det där? sa han med en röst som nästan brast. Jag har inte den blekaste, svarade jag. Sonaren var död. En av killarna i besättningen var lite bättre med sådana saker och han försökte laga den men misslyckades. Det verkade, sa han, som att själva sändaren på fartygets köl var borta. Försvunnen. Vi återvände till land. Som sagt, utan sonar finns det ingen poäng med att åka omkring. Och jag ska vara ärlig och säga att jag själv inte hade någon som helst lust att stanna en minut till där ute. Väl i hamn satte vi fartyget i docka och gjorde en undersökning. Det var i bättre skick än vad jag hade förväntat mig. Det enda som stack ut var de djupa, märkliga skrapsår som skrovet var täckt av. Jag har varit på sjön sedan jag var 14 år gammal och aldrig sett något liknande. Det såg ut som en gigantisk björn rivit och slitit i båten nerifrån. Inte ens en björn. Märkena var för oregelbundna. Jag har ingen aning om vad som hade kunnat åstadkomma sådana märken. Ingenting jag känner till i haven utanför Norge skulle kunna göra något sådant. Och konstigare därtill var att sonarens sändare, givaren som den kallas, var bortsliten. Det ser ut som om någonting grabbat tag i den och ryckt. Vi ersatte den med en ny och sedan dess har vi inte pratat om den där dagen. I alla fall har inte besättningen gjort det som jag har hört. Aldrig har vi heller återvänt till den där platsen utanför kontinentalhyllan där djupet så plötsligt blir så stort. Och grabben som stod där på bryggan, han lämnade fiskebranschen och började med något annat. Och det håller jag inte mot honom. Jag har tänkt mycket på vad som hände. Jag vet fortfarande inte vad det var vi stötte på och jag tror inte jag någonsin kommer få veta det. Jag tror inte ens jag vill veta det. Det enda jag vet är att sonaren stör havet. Dess ljud snappas upp av de flesta havslevande djur, skrämmer bort valar och förvirrar och desorienterar bläckfiskar. Någon har sagt att en sonars ljud för en val är som om ACDC skulle ha en konsert på ett äldrevårdshem. Och tänk då att den där ACDC-konserten pågått i flera generationer. Jag kan väl säga som så att jag tror att vi kan ha väckt någonting och att det blev surt. Det ryckte sladden ur högtalarna, så skulle vi kunna uttrycka det. Den lät oss komma undan med en varning. Nästa gång tror jag emellertid att det vad det än är känner sig mindre förlåtande. Mm. <skrattis> <siktet> när en människa har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Det jag läste var en historia skriven av P. Oxford, publicerad på Reddits underforum No Sleep under titeln Havet är djupt och fullt av Fasa. En historia som får inleda ett avsnitt som kommer att utspela sig just där, i närheten till mörka vattenmassor. Ovanför ytan med misstanken att vad som helst gömt sig därunder, ensam i den vidunderliga och döda... Men ändå allt i ax och levande värld som i havet, svävande på den stora ovissheten. ...har observerat onaturliga rörelser i vattnet och rapporterar SVT Gävleborg. Gävlehalm, hamn har nu anmält i händelsen... På sistone har en del spännande nyheter skrivits om världen under havet. Gävlehalm, hamn har nu anmält i händelsen till Försvarsmakten, säger hamnens vd Fredrik Svanbom. Det var sen, sent eftermiddags i, i fredag som två anställda hos en operatör i hamnen gick tagit något som... De såg som onaturligt i vattnet, onaturlig rörelse i vattnet eller man virvlar i vattnet som de inte kunde hitta någon rimlig förklaring till. så att De anmälde det vidare och till oss och vi har i vår tur anmält det här vidare till kustbevakningen och Försvarsmakten. Försvarsmakten är förtegen om händelsen men myndighetens presschef Philip Simon bekräftar att de tagit emot information från Gävlehamn. Jag kan bekräfta att vi har tagit emot någon form av observation och att den nu analyseras. Och i övrigt så kan vi inte kommentera vårt operativa arbete. Det rapporterade P4 Gävleborg den 9 december. Det finns faktiskt ett ord för sånt här: Unknown Submerged Object, USO. Det USO som kanske bevittnades i Gävle härom veckan är inte det första där. Samma Fredrik Svanbom, vd för Gävlehamn, fick redan sommaren 2017 kommentera en märklig sonarbild från handbassängen där en stor form fångats på botten. P4 Gävleborg igen den 11 juli 2017 i de sonarbilder eller ja de bilder som, som man dokumenterar dokum som som det stod så att det här var något som, som inte skulle vara där och som sen också för, har försvunnit därifrån då så att eh, antingen är det ett tekniskt fel på utrustningen eller någon form av undervattens påkost eh, eh, det kan naturligtvis spekuleras i annat också men eh, vi har ju överlåtit det här till försvarsmakten att att analysera eh, bilderna de som har kompetensen för det sonarbilden är kuslig en till synes konstruerad form med skarpa vinklar och vad som skulle kunna vara ett ubåtstorn eller någonting i ena änden Där under vattnet i hamnen uppfångat av en slump Just det faktum att det var en ren slump att vi fick syn på den där formen är kanske det mest skrämmande Den ständiga frågan är såklart vad vi missar alla de gånger vi inte tittar hur representativa de upplevelser vi har är för helheten. Hur mycket som gömmer sig. I nästa historia ska vi höra ett lokalt exempel på detta. En anonym lyssnare skickade för en tid sedan in berättelsen Skuggan om vad som berättats i generationer hos en släkt i Sörmland och hur det kanske ännu finns kvar där ute. Mikael Forsberg läser Skuggan När jag var liten var jag och mina bröder ofta hos min morfar och mormor under somrarna. De ägde en stor gård i Sörmland precis vid vattnet. Gården bestod av flera hus och en nu tom ladegård, och det fanns även en sjöbod som morfar brukade flytta in i när det blev sommar. Med Flytta in i menar jag att han i slutet av maj tog sina käppar och vandrade ner de hundra meterna ner till sjöboden och tillbringade de flesta dagarna och nätterna där nere. Mormor hade bäddat i en gammal kökssoffa åt morfar och kom ner med massäck till honom ett par gånger varje dag. När jag och min familj var nere på gården brukade mina bröder och min pappa lägga ut nät och morfar rensade sedan fångsten och antingen rökte den eller så frös mormor ner den eller la in den i olika inläggningar. I några fall, de somrar då det fanns mycket fisk så sålde morfar till turister som kom ner till den Sörmländska skärgården för att fira semester. Morfar var, förutom gårdsägare, fiskare. I hela sitt liv hade han varit ute i Östersjöns vatten och lagt nät och fiskat för att sen sälja vidare till fiskhandlare i flera städer runt om i Sörmland. På äldre dagar var det andra som fiskade åt honom och till slut minnade hans yrkesverksamma liv ut i att hobbyfiska och rensa fisk som andra dragit upp. Morfar var en lugn och sävlig typ. Han sa inte mycket, men när han sa något så pratade han lågt och långsamt och hade en förmåga att få andra människor att lyssna på honom. Han var en historieberättare och hade många berättelser på lager. Många av hans historier handlar om gården och att växa upp där som den yngsta i en syskonskara av tio. Han hade många historier som utspelade sig på sjön. Vissa historier handlade om stormar som plötsligt blåst upp eller om stora fångster eller drunkningstillbud. Den berättelse som jag minns allra bäst och aldrig glömmer är en av de alla historier som utspelade sig på vattnet. Men den berättade han först efter att jag och min bror Lars varit med om en märklig och obehaglig händelse då vi satt i den lilla träekan och fiskade abborr och strömning en tidig morgon. Lars var fyra år äldre än jag och hade precis fyllt sexton. Han hade redan varit ute på sjön så många gånger med både pappa och morfar... ...att han kände sig trygg med både grynnor och vart man fick mest napp. Både han och jag föredrog att använda ekan och rå ut och fiska istället för att ta motorbåten. Klockan var halv sex på morgonen och havet låg spegelblankt. Solen hade gått upp för flera timmar sedan denna junimorgon och det var kallt i luften. Bara elva grader. Solen strålade... Och det kändes som att det skulle bli en fin dag. I båten var det alltid andäktigt tyst vid sådana här tillfällen. Bara årorna i vattenytan hördes. Lars och jag hade ett ställe vi alltid rodde till. Och det tog oss ungefär 40 minuter att ta oss dit. Masssäcken som mormor packat med ägg, smörgåsar och varm choklad låg framför mina fötter vid fiskespöna. Jag satt i fören och Lars rodde i lugn takt. Jag hade min blick ner i vattnet och lät mina fingertoppar nudda vattenytan. Vattnet var fortfarande kallt och så mörkt att man inte såg mer än några centimeter ner. Plötsligt rörde det sig ögonvrån. Strax under vattenytan dök en stor skugga upp, någon meter från båten. Jag drog instinktivt upp handen och rätade på mig samtidigt som jag fortfarande höll kvar blicken på vattnet. Jag drog häftigt efter andan och min bror frågade vad som hänt. Det var något, han jag säga, innan båten plötsligt skällde till och det kändes som att vi gick på grund. Lars släppte årorna och höll istället i sig i bänken han satt på och jag gjorde likadant. Det var som att vi gick på grund och sen åkte av grundet igen- Båten skälvde återigen till och sen var allt som vanligt igen. Det gick ringar på vattnet från båten men utöver det var allt lugnt. Vi tittade på varandra. Vad hände? Frågade Lars igen. Jag vet inte, svarade jag. Det var en skugga under båten som något stort åkte under båten. Det var definitivt inget grund vi åkte på, sa Lars. Här finns inga grynnor. Lars och jag tittade på varandra och sökte svar på det vi upplevt. Det var något stort som funnits i vattnet som åkt under vår båt, men så nära att båten lyftes lite. Inga fiskar i den storleken fanns här och en ubåt kändes alldeles för osannolikt. Det var också väldigt märkligt att jag som haft blicken i vattnet inte sett konturerna av det stora föremålet eller fisken. Det var verkligen bara som en stor skugga. Istället för det lugn som brukar prägla våra fisketurer så kände både jag och Lars att stämningen var obehaglig och skrämmande. Lars frågade inte mig utan vände på ekan och började rå hem i snabbare takten tidigare. Morfar satt i sjöboden och rädde ut nät när vi kom tillbaka. Hans blick mötte Lars och han såg att vi var rädda. Han sa ingenting, utan bara rätade på ryggen och betraktade oss frågande, med nätet i händerna. Lars och jag började prata i mun på varandra. Morfar släppte lugnt nätet och höll upp en hand. Och sen när vi tystnat bad han Lars att ta ett djupt andetag och sen berätta om vad vi varit med om. Det blev en liten paus när Lars stod och tycktes fundera på var han skulle börja och morfar tittade fundersamt på honom. Sen bad han oss att sätta oss ner. Han skulle berätta något. Han tittade ner i marken och tog ett andetag och så började han. När jag var i tjugoårsåldern så åkte vi varje morgon ut i Grinningen, jag och ett tiotal män för att lägga nät. Just denna majmorgon var det dock inte nät som skulle läggas utan det skulle fraktas timmer från den ena ön till den andra. Det brukade fiskegubbarna hjälpa till med. På en ö hade man fält 20 träd som nu skulle fraktas till en annan ö för att bli plankor och ved. Vi tog ett timmer i taget och band det första till båten varpå vi band nästa till den och så vidare så att det låg som ett koppel bakom båten. Uppe på timret stod en av mina bröder, Fredrik. Han stod där och såg till att inget timmer lossnade. Det var en kort färd från mellan öarna och klockan var fem på morgonen. Allt var tyst och lugnt. Vi pratade inte med varandra utan alla satt i sina egna tankar. Han stod uppe på båten och höll på att reda ut näten som sen skulle läggas i. Och plötsligt hörde jag ett högt plask och lyfte blicken mot platsen där Fredrik nyss stått. Av plasket och döma och det faktum att Fredrik var borta förstod jag att han fallit i vattnet. Jag skrek att de skulle stanna båten och hoppade själv i vattnet för att rädda Fredrik. Snabbt simmade jag fram mot timret men kunde inte se något. Jag dök under timret och försökte se men vattnet var för mörkt. Jag kom upp med huvudet och skrek att de skulle köra fram båten så Fredrik kunde ta sig upp. Rorsman gjorde som han blivit tillsagd men ingen Fredrik fanns där. Jag simmade runt i panik och ropade på Fredrik. Det pågick i några minuter. Plötsligt sa det plask igen och Fredriks huvud bröt plötsligt vattenytan. Som om han fått en skjuts underifrån. Han såg medvetslös ut. Jag simmade fram till honom, tog tag honom i skjortan och simmade snabbt mot båten och lämnade över för att lyfta upp honom. Medan jag simmade runt båten för att ta mig upp själv så kom Fredrik upp på däck. Och det de fick se där var helt obegripligt för alla. Fredrik var död. Där benen skulle sitta fanns bara lårets benpipor kvar. Bara benen. Som om någon skalat av allt kött. När jag kom upp och såg honom svimmade jag. Jag minns inte hur vi sen tog oss in mot land. Men när jag vaknade var jag nerbäddad i sängen. Morfar tittade allvarligt på oss. Vi såg ut som förfärade fågelholkar, jag och Lars. Vi kunde inte begripa vad det var han hade sagt. Han suckade och sa att det därefter i folkmun hette att Fredrik hade stött på gammelhjäddan i vattnet. Kort efter denna händelse pratade morfars pappa med en ung pojke som också befunnit sig på båten den där morgonen. Han berättade att kort innan Fredrik fallit i vattnet hade det dykt upp en skugga en bit från båten med timret och att den rört sig snabbt. Plötsligt hade timret själv till var på Fredrik föll i vattnet. Skuggan hade han inte sett mer men hans intryck var att det var något väldigt stort och att det hade varit den som stött till timret och fått Fredrik att falla i vattnet veckorna som gick var det många i trakten som spekulerade kring vad som kunde ha hänt och många berättade liknande historier som verkade mer eller mindre fantasifulla. En man berättade om en kossa som gått i sjön och att man sedan hittat skelettet i strandkanten bara en dag efter att hon försvunnit. Nån vittnade om skuggor i vattnet och märkliga grynnor som dykt upp och sedan försvunnit. Morfar avslutade sin berättelse med att säga att var det är där nere, det spekulerar vi inte om. Men vi vet att det finns något där. Något som inte vill oss väl och som vi behöver passa oss för. Det räcker så. Efter den händelsen och morfars berättelse så pratade vi inte mer om det. Han verkade inte tycka om att behöva dra upp det. Och det var underförstått att varken jag eller Lars skulle sprida detta vidare eller berätta vad vi upplevt. Sommaren gick och efter den även andra somrar Jag såg aldrig skuggan mer och jag hörde inte om någon som upplevt samma sak Lars och jag rådde aldrig mer ut och fiskade utan satt ofta vid bryggkanten Inte heller följde vi längre med pappa ut på sjön Det var något som hände med oss den där junimorgonen Och vi visste att det fanns något i vattnet som var mycket, mycket farligt Och känner du inte det ibland när du badar? Att det plötsligt känns som om någon eller något ska gripa tag i din fot eller finns där under ytan i det mörka vattnet. Jag känner inte längre. För jag badar sällan nu för tiden. Ni har hört Mikael Forsberg läsa Skuggan inskickad av en anonym lyssnare. Och visst känner man igen sig. I insjöar. Jag har till och med i Stockholms innerstads mörkgröna vatten där jag ibland får lite högre puls på somrarna när jag är omgiven av badande barn, solande ungdomar och fikande pensionärer känner någonting snudda vid min fotsula och sen försvinna iväg. Tillräckligt mycket har levat och dött i Mälaren för att man ska kunna minnas rapporterna om kusligheter med åtminstone en liten klump i magen. En annan lyssnarhistoria på temat kom från lyssnaren som kallar sig T som beskrivit sin tillvaro i en av Sveriges mest stämningsfulla och havsnära miljöer, skärgården. Där hände det någonting mycket konstigt och potentiellt farligt att berätta om. Moa Forsberg läser Finns i sjön Allt började med ett brev. Bara det var en överraskning. Det kom nästan ingen post till den lilla skärgårdsstygan jag hyrde. Jag hade lovat ägaren att titta till brevlådan, men bortsett från ett och annat reklamblad eller utskick från kommunen gapade lådan alltid tom. Men denna kalla höstdag, när jag gick ner till brevlådorna som satt upprödade vid ångboksbryggan, så låg där ett brev. Brevet gjorde det mer personligt än vad det var det var ett snövigt kuvert med en blå företagslogga som jag aldrig tidigare sett. På anslagstavran bredvid lådorna hade någon satt upp en lapp. Viktigt att ni skriver på och skickar in förslaget snarast. Vänliga hälsningar, biolaget. Jag släckte upp kuvertet och där inne låg ett avtal. Ett informationsblad och ett returkuvert. Brevet kom från ett företag som snart skulle påbörja arbetet med att dra en kabel på botten i närheten. Exakt vad det var för kabel och exakt vad den skulle användas till var oklart. En rad tekniska specifikationer nämndes, sifferkoder och bokstavskombinationer omöjliga att dechiffrera för någon Dock, av rent formaliga skäl ville företaget ha det boende stöd för projektet. Man kan säga att det använde lika mycket morot som piska. Om vi vägrade skriva på skulle de skjuta upp projektet med max någon månad. Kabeln skulle dras oavsett... Men om vi däremot stödde och godkände projektet skulle företaget donera en välbehövd till öns utveckling. Eftersom det inte var min stuga kunde jag själv inte ta något beslut. För första gången sedan jag fick nycklarna hörde jag mig till ägaren. Jag började berätta om kabelprojektet och avtalet men blev snabbt avbruten. Det är bara att skriva på och skicka in så snart som möjligt. Jag fick något utskick från bylaget. Det där är bra för ön. Måste inte du skriva under? Då kommer det ta ytterligare några veckor. Jag är utomlands. Vem är det adresserat till? Jag tog fram avtalet och kuvertet. Hon hade rätt, det stod inte hennes namn. Det står bara Boende på fastigheten. Där ser du. Du är en boende där nu. Skriv under och skicka in det där så blir gubben och tanterna glada. Sagt och gjort. Jag fyllde i avtalet och signerade Redan samma kväll promenerade jag ner genom mörkret och lade brevet i den rostgula postlådan vid ångbåsbryggan. Sedan hände inget mer. Hösten fortsatte svepa in. Temperaturen och löven föll och den skrala båttrafiken på fjärdarna runt ön blev glesare. Ibland såg jag båtar med företagsloggan men överlag märkte man inte av deras arbete med kabeln. Eller vad det nu var de gjorde. Sjärgårdshösten var precis lika stilla och händelselös som jag hade hoppats. I en av bodarna hittade jag en dag ett gamalt fiskenät. Jag bestämde mig för att pröva lyckan och tog den gamla ekan och puttrade iväg. Det var egentligen ansvarslöst att ensam ge sig iväg så här. Det hade redan börjat skymma och blåsa kallt. De stålgrå vågorna slog mot skåvet och vatten stängde in. Till sist hittade jag en plats jag trodde skulle bli bra. Jag fäste nätet i bojarna, försäkrade mig om att det satt fast och fortsatte hemåt. Runt om mig reste sig bäcksvarta öarna som enorma sovande uttidsdjur. Det var länge sedan jag sist fiskade med nät, men en sak kommer jag ihåg. Det gällde att vittja näten tidigt på morgonen. När veckaklockan ringde hoppade jag snabbt i mina kläder och lämnade stugan. Väderomslaget var totalt. Idag dag låg havet spegelblankt och lugnt. Jag hade inga problem med att hitta bojorna. Problemen började istället när jag skulle dra upp nätet. Det rörde sig knappt. Tampen skar i mina händer men nätet förblev kvar där nere i djupet. Antingen hade nätet fastnat i något. Alternativt hade jag fått tidernas fångst. Jag hoppades på det senare och fortsatte dra. Kanske vara önsketänkande- Kanske var det inbildning, men nätet tycktes röra sig, som att det höll på att lossna. Eller att det som satt fast plötsligt började röra på sig och gjorde motstånd. Oavsett vad fick det mig att slita än hårdare. Det gick inte snabbt, men decimeter efter decimeter av det blöta nätet fick jag upp i båten. Efter att ha kämpat i över fem minuter tvingades jag ta paus. Det skulle jag inte ha gjort- i samma ögonblick jag släppte mitt hårda grepp om nätet rycktes det åter ner i havsdjupet. I sista sekund lyckades jag slita åt mig ändarna och förhindra att jag förlorade allt. Utmattad och förvånad stirrar jag ner i djupet. Men allt jag såg var mitt eget ansikte. Jag skulle ljuga om jag inte sa att jag också såg rädd ut. Rädd och nyfiken. Jag började om. Långsammare men mer beslutsamt. Jag lindade nätet runt inna åren för att få bättre grepp på hävstång. Sen började jag dra. Återingång kom nätet upp, bit efter bit. På båtens styrk bredde den vita och trassliga massan ut sig. Där det låg såg det nästan ut som en blöt päls från ett okänt djur. Mitt samma slit blev plötsligt avbrutet av ett klunkande ljud. Det kom från ytan. Och det slog mot båten. Försiktigt trog jag till- lite och lutade mig ut Något satt fast i nätet Något som nu tickade mot båten medan jag drog Utan att släppa taget om nätet lyckade jag loss föremålet som fastnat i öglorna Det var en liten grönvit skimrande statyett. Om ben kunde mögla så skulle det ha just den där nyansen. Exakt vad statyetten föreställde det vet jag inte men det var någon form av varelse Stort runt huvud och stora ögon Utöver det inga andra drag Armarna och benen var smala och låg slingrade längs kroppen Jag vred och vände på figuren Den påminner inte om något jag hade sett Ena sidan var all skrovlig Som den suttit fast i något men nu brutits av Försiktigt lade jag upp på dyrken bredvid mig Dess ögon tycktes stirra rakt upp Rakt mot mig det låter löjligt men den gjorde mig faktiskt lite illa till mods. Jag hann knappt fortsätta min dragkamp med nätet innan jag hörde ett usinnigt motorljud. I fjärdens minning kom en större motorbåt farande rakt mot mig. Den kom så snabbt och visade inga tecken på att sakta in att jag blev orolig att den inte såg mig. Bara tiotal meter ifrån mig väckte båten av och tog ett varv runt. Puttrande den upp och lade sig jämte mig. Både skråv Blått på vitt såg jag kabelföretagets nu så bekanta logga. Vad tror du att du håller på med? ropade kvinnan. Jag fiskar! Det är fiskeförbud det här. Det här är ett arbetsområde och vi har tydligt gått ut med information om... Det visste jag inte. Jag har lagt nät men det verkar som att det har fastnat. På ett ögonblick tycktes hennes redan arga ansiktsuttryck slå över till panik. Du måste genast släppa nätet och... Kvinnan avslutade inte meningen. En av hennes kollegor pekade ner mot mig och mot min båt. Bort med den, genast, sa hon. Sekunden på hoppade kollegan ner i min båt. Som att han var rädd för att bränna sig på statietten slet han åt sig öskaret och föste den märkliga figuren över relingen. Med ett plums försvann den grönvita statyetten ner i havsdjupet. Hur fick du upp den där, frågade kvinnan. Den satt fast i nätet. Du får som sagt inte fiska här. Med ett bestämt grepp tog kollegan nätet från mig lossade det från åren och bojarna Och lät även det sjunka ner i havsdjupet Under tystnad stirrade vi alla Tills det helt försvunnit ner Vad heter du? Jag sa mitt namn Det fanns ingen anledning att ljuga Kvinnan tog upp sin telefon Och scrollade igenom något på skärmen Då har du skrivit på kontraktet Jag nickade Du har gjort ett väldigt allvarligt avtalsbrott hon lyfte telefonen och tog en bild på mig när jag satt i båten. Jag visste inte, började jag. Men hon viftade med handen för att jag skulle vara tyst. Vi tänker strunta i att väcka åtal, men på två villkor. Jag andades ut. För det första är det slutfiskat. Jag nickade igen. Och för det andra så berättar du inte för någon om det här. Det som har hänt idag har inte hänt. Inte ett ord till vänner och bekanta- Inga mess, inga statusuppdateringar, inga inlägg. Fattat? Ja, tro mig. Du vill inte bli inblandad i en sån process. Jag väck bort blicken och nickade på nytt. Trots att jag gått upp tidigt den dagen kunde jag inte somna på kvällen. Jag var fortfarande alldeles för uppjagad. Innan bord rasade frågorna. Oförståelsen var total. Vad var det jag hade fått upp? Och framförallt... Vad var det som fanns kvar där på botten? Jag hämtade mitt block och skruvade upp fotogenlågan. Ljuset reflekterades i fönsterutan, men där ute, mellan träden, kunde jag ana havet. Jag tänkte på att hålla mitt löfte och på avtalet jag skrivit på, jag skulle inte berätta för någon. Jag ville inte bli inblandad i fler bekymmer. Det var ju trots allt därför jag hade flyttat ut hit, för att komma bort från allt. Samtidigt kunde jag inte ignorera de gnagande frågorna och den brännande oron inom bords. Jag behövde få ut det på något sätt. Jag lutade mig ner över blocket och lyfte pennan. Ingen kunde hindra mig från att skriva en novell. Inget av det här hade ju hänt. Allt var bara på låtsas. Ni har hört Finns i sjön, inskickad av lyssnaren T och uppläst av Moa Forsberg Nyheterna om rörelser i Gävlehamn har inte varit de enda på temat märkligheter i haven på sistone Den 11 november noterade den jordbävningsintresserade twittraren Matari Kipax en märklig uppmätning bland de grafer som automatiskt publiceras löpande på den amerikanska geologmyndigheten USGCs hemsida en seismograf i Kenya hade registrerat en lågintensiv hummande signal som pågått i 20 minuter. Det här är mycket underligt och en ovanlig seismisk signal skrev twittraren och började beta av andra stationer för att se om den uppmätts även där. Fullträff överallt. I Zambia, Etiopien, Spanien och Nya Zeeland överallt registrerades det 20 minuter långa mullrandet. Det skakade inte, det bara mullrade. Eller, det mullrade inte ens, utan det snarare ringde. Signalen hade en nästan musikalisk kvalitet som seismologen Göran Ekström senare skulle komma att beskriva det för National Geographic. Tvittraren hade aldrig sett någonting liknande förut. Och det hade ingen annan heller. Några veckor därpå upptäcktes mätningen av världens seismologer och blev en världsnyhet. Strange waves rippled around the world, and nobody knows why, skrev National Geographic. Mystiska vibrationer i havet skakade om världen, skrev Aftonbladet. Vibrationens epicentrum visade sig ligga i närheten av den lilla ön Mayotte i havet mellan Mozambique och Madagaskar, och man kunde utesluta att det skulle ha handlat om en jordbävning, ett jordskred eller en kärnvapenexplosion. De flesta verkar överens om att det är någon sorts vulkanisk aktivitet men av någon sort vi inte har sett tidigare. Det är en väldigt tydlig signal, sa Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet till SVT. En seismolog vid universitetet i Southampton, Stephen Hicks, har presenterat en förklaring som många accepterat. Han tror att en vulkanisk kammare drygt en och en halv mil under havsbotten vid Mayotte, själva magen i en vulkan kan man säga, plötsligt tömdes på magma, vilket låg bakom det seismologiska utslaget. Men på Twitter skriver Hicks att mysteriet ännu inte är löst. Nyckelfrågan är vilken fysisk mekanism som kan producera en så långvarig och monokromatisk signal med så hög amplitud att den ekar runt planeten i hundratals sekunder. De efterforskningar vi har gjort nu är bara början och det återstår nog många månader innan vi får veta svaret, skrev Hicks. Vad var det då som ringde genom jorden i början av november? Och hur kan det vara en signal vi aldrig har hört förut? Det är frågor man ställer sig, och som i vissa skräckhistorier faktiskt också får svar. På Reddits underforum No Sleep publicerade användaren Professor Pancakes 917 eller Patrick B, som han vill att vi kallar honom, här om året en märkvärdig berättelse. Patrick B. säger sig ha samlat gamla vittnesmål om märkligheter från just fyrväktare- nedskrivna i dagböcker eller återberättade intervjuer- och vill nu ge vissa av dessa historier den uppmärksamhet de förtjänar. Creepypodden uppmuntrar såklart det- och vill därför också presentera Patrick Bees En berättelse från fyrväktaren- där vi kommer närmare ett ljud- och dess fruktansvärda källa på en liten ö utanför South Carolina i USA- Uppläst av Ludvig Josefsson Mitt skift börjar klockan 23 och jag brukar vara punktlig Så även denna kväll jag stod i rodbåten och betraktade min kollega Connor promenera längs stranden nära fyren ute på en lilla ö. Det låg en mjuk dimma över vattnet, men den var inte så farlig att jag oroade mig för natten. Jag hoppade i rodbåten och började ro över. Vattnet var lugnt och kändes nästan tjockare än vanligt, som om det var trögare att ro. Jag tänkte att jag började bli gammal och svag och att jag snart borde pensionera mig. Aldrig hade jag förutkänt det som att vattnet kämpade emot på det sättet. Jag rodde in till stranden, hoppade i vattnet och drog upp båten. Connor mötte mig och tillsammans gick vi upp för spiraltrappen för att gå igenom natten och vad som behövde göras. Han verkade lite undvikande och splittrad men hade redan trimmat vekarna så... Allt jag behövde göra var att tvätta lampglaset eftersom dimman krävde ett så starkt ljus som möjligt. Dessutom skulle det göras någon gång ändå. Annars blev soten och smutsen så tät att den blev svårare att tvätta bort. Det gällde att göra det innan natten föll och de mörka skeppen började dyka upp i den nattliga horisonten. Det var inte den tätaste trafiken utanför just vår fyr- men de fartyg som passerade var stora och hade månghövdad besättning vanligen fisk eller räktrålare. Om fyren slocknade var risken stor att vi snart skulle ha 50 man i sjön som behövde räddas och det var ingen som ville. Fönstren såg ut att behöva en omgång också märkte jag när jag och Connor gick ner för trappan igen och tänkte att jag lika gärna kunde ta hand om det också under natten. Innan jag vinkade av honom Samlade sig Connor och tittade på mig Han sa Att han sett någon stå Nere på stranden bredvid rodbåten förut Han tvekade Och stakade sig och sen fick han fram det Graham Jag tyckte att det såg ut som susen. Jag kände färgen strömma till i ansiktet Och pulsen stiga Han tillade snabbt att han försökte Ropa på personen men att hon bara stotter. där han slutförde arbetet med veken och oljan och sen sprang han ner för trappan. När han öppnade dörren låg båten där för sig själv utan några spår av någon levande människa. Connor, det vet du själv att det inte kan stämma. Hon har varit borta i sex år", sa jag och försökte hålla ansiktsmusklerna under kontroll. Varje gång någon nämnde hennes namn tyckte jag det kändes som att en liten del av mitt förstånd kapades av. Jag vet Graham, jag vet. Men jag hade inte sagt det om det inte såg ut just som hon. Och även om det inte var hon så var det konstigt. För vem skulle kunna ta sig hit ut och sen gå upp i rök utan egen båt? Det är bra så. Det var inte hon. Det var säkert inte någon alls utan du såg bara i syne. Rå hem och vila nu så tar jag hand om det här. Connor la handen på min axel i ett ögonblick, även om han undvek min blick. Jag ber om ursäkt. Jag vet att det inte är kul att prata om det. Jag saknar henne också, men håll ögonen öppna i natt. Om det är någon här ute och smyger ska du nog låsa dörren efter dig i natt. Jag hjälpte Connor att putta ut rodbåten och nickade åt honom. Ses imorgon. Han vinkade tillbaka och rodde ut i dimman. Och nu hade den blivit så tjock att han försvann efter bara några minuter. Allt jag såg var hans gungande lykta i akten. Som en gnista i en fabrikskorsten. Efter en stund försvann den också och jag var ensam. Jag gick in och låste dörren som Connor föreslagit. Han är en god vän men nog kan hans fantasi löpa fritt ibland. Kanske bäst att jag tar nattskiftet- Även om det är slitsamt. Connor och vår man på fyrens morgonskift, Jim, skulle nog kunna bli knäppa om de jobbade på nätterna här. Väl uppe för de slingrande spiraltrapporna började jag följa mina gamla rutiner med controllers och allt vad som det skulle. Allt medan jag då och då slängde blickar ut genom fönstren och ner mot stranden. Jag brukade stå i andra tankar medan jag arbetade men den här natten var det susen jag hade i huvudet. Inte för att det någonsin gick någon längre tid innan jag tänkte på henne, men efter vad Connor hade sagt lämnade hon inte tankarna. Det var under ett nattskift hon hade tagits ifrån mig. Vi fick aldrig veta vem det var som gjorde det eller varför, men jag har mina misstankar. Polisen sa att man hade hört skrik från vårt hus och att de anlänt till en mordscen. Hon låg på sängen Framstupa iförd sitt nerblodade nattlinne. I ryggen satt kniven kvar. Att hon skulle vara här i natt var vansinnigt. Hon hade varit död i sex år. Jag såg själv hennes kista sänkas ner den där kalla, blöta dagen till hennes sista ensamma vila i den fuktiga, kustnära jorden. Det var jag som släppte ner den första handfullen jord över hennes kistlock och när de började skotta ner mer jord i hålet stod jag kvar och tittade. Jag lämnade henne där ensam. Just som jag gjort natten då jag gått ifrån huset till mitt arbete vid fyren. Där alltid känns som mitt fel. I småstäder pratas det mycket. Människorna i stan pratade om att någon försökt ställa sig in hos henne medan jag var borta på arbetet. Jag litade på Susan och visste att hon aldrig skulle vara otrogen mot mig. Om något hade hennes motstånd kunnat bli så bestämt att det kanske kostade henne livet. Det var jag i mina mörkaste stunder funderar på. Men jag kommer väl aldrig att få veta. Efter ännu en blick ut mot stranden gick jag upp i tornet och började förbereda skurhinken för att rengöra lampglaset. Med hinken i handen gick jag över till ena sidan den inglasade kammaren där uppe och när jag böjde mig ner för att börja avbröt sig jag av ett ljud. Långt nedanför mig, nära stranden, hade någonting låtit. Jag stod upp och vände mig om och tittade ut i dimman. Någonting rörde sig där. Jag såg gnistan i fabrikskorstenen, alltså en ljusglimt i diset som rörde sig mjukt över vattnet. Först trodde jag att det var Connor som kom tillbaka för att hämta något han glömt, men när jag tryckte ansiktet mot fönstret såg jag att så inte kunde vara fallet. Ljuset rörde sig oregelbundet nere i havet, snabbt och ryckigt, nästan som om någon höll i det och skuttade över vattenytan. Nyfikenheten blev stor. Jag lämnade skurhinken, tände snabbt upp fyren och gick ner för trappan till den låsta dörren. När jag kliv ut på den steniga sanden hoppades jag att ljuset skulle ha dröjt kvar så jag han få syn på det. Och jag hade tur. Det hade slutat röra sig. Det hängde en bit bort i dimman, gungande i vågorna men till synes orörligt i övrigt. Utöver fyrens lykta brukade det vara mörkt runt ön så vi hade ett par lyktor redo vid dörren och jag tände en av dem. Sen gick jag långsamt ner mot stranden. Dimmigt upplyst av fyren och min lykta. Jag hade inte hunnit mer än ta några steg förrän jag såg någonting. Det var mörkt och dimman hade tätnat men en omisskännlig skepnad fanns där ute. Den vaga siluetten av en person till synes stående på vattnet. Jag blinkade, gnuggade mina ögon och tittade upp igen med lyktan höjd. Vem där? ropade jag ut i ingenting Vem är du? Jag gick långsamt ner på stranden men blev stående när jag kände igen figuren som du också tycktes ha rört sig mot mig Det såg ut som Connor Han stod mitt i dimman och hans ansikte var omöjligt att urskilja men kläderna kände jag igen Connor, vad sjutton gör du? ropade jag Han rörde sig inte och jag såg fortfarande inte hans ansikte. Jag började känna mig irriterad. Connor, din slyngel, kom hit nu! Jag suckade och viftade med lyktan och då såg jag någonting jag dittills inte märkt. Nere och skvalpade på strandkanten illa skadad och nästan bruten i två delar låg roddbåten Connor i iväg med tidigare den kvällen. Jag kände andan försvinna och chocken stiga och vände mig tillbaka till kameran. Där stod skepnaden kvar men innan jag fokuserat blicken på honom märkte jag en snabb rörelse och hukade mig. Ut ur dimman, flygande rakt mot mig, kom en annan lanterna som missade mig med en hårsmån och krossades mot fyrens vägg. Jag föll nästan baklänges men fick ordning på benen, vände om och flydde förbi glasresterna och slängde igen dörren efter mig. Därefter blev jag stående och andades ut ett ögonblick och då hörde jag ett ljud utifrån. Genom springorna i dörrens plankor trängde den in. Ett djupt och vansinnigt böljande ylande som från en sjungande dödsängel som hördes utifrån dimorna och havet. Jag backade tillbaka mot trappan och tog mig upp så långt bort från stranden och marken jag kunde men kunde inte motstå att väl där uppe också titta ut genom fönstret, ner mot den dimtäckta bukten. Jag såg ingenting men insåg efter ett ögonblicks att ljudkällan förflyttat sig. Det hördes inte från vattnet längre utan rakt nerifrån, från utanför dörren till fyrtornet. När jag lyssnade märkte jag att vad det än var som utstötte det fruktansvärda skriket så förflyttade det sig. Det lät som om ljudkällan gick i cirklar kring fyren, runt, runt. Jag flydde upp ännu en våning till det femkantiga inglasade rummet där fyrens lykta flammade och öppnade en lucka i glaset för att kunna ta mig ut på järnplattformen som löper runt fyrtonets topp. Så här långt upp kände jag mig trygg från vad det än var som tagits upp i vattnet även om det sannolikt var en falsk trygghet. Jag böjde mig över räcket och tittade ner och där nere vid dörren såg jag vad som liknade Susan. Jag frös till is. Kunde det vara hon? Kunde det vara min älskling som jag två gånger övergivit som stod där? Jag kunde inte röra mig. Hon såg så liten ut uppifrån fyrtornet men jag kände igen det vackra bruna håret och den bleka huden. Jag stirrade och kunde inte hålla mig. Min röst ekade över vattnet. Susan, är det du? Efter att ekot av min röst dött ut var det knäpptyst. Jag hörde varken vågorna slå mot stranden eller elden spraka in i fyren och inte järnstängerna i plattformen knakade under min vikt. Tystnade höll i sig- tills Susan långsamt böjde sitt huvud tillbaka och tittade upp på mig. I det ögonblicket visste jag att det var någonting annat än Susan som letat upp mig. De gröna ögon jag minde väl från när jag senast såg dem för sex år sedan- var försvunna- och istället möttes min blick av ihåliga svarta ögon- som hos ett djur. De röda läppar jag hade burit i minnet- sedan hon dog var också borta- och istället fanns där bara ett gap- ett hål från öra till öra. Hur hennes ansikte såg ut den natten- kommer jag aldrig att glömma. Jag gapade och hörde mig själv skrika- innan jag fick upp handen och täckte för munnen. Tystnaden blev intensivare än någonsin- och jag kunde inte slita min blick från hennes ögon- de kolsvarta, runda hålen. Jag vände om och flydde in genom luckan, in till fyren igen och hörde bakom mig hur varelsen nere vid dörren återigen började yla sitt blodisande skrik. När jag kommit in och stängt luckan efter mig försökte jag hålla för örnen men då hörde jag också hur det bankade på dörren där nere. Vad den var så visste det att jag var där och det visste att jag var ensam och att dörren var det enda som stod i vägen. Den olåsta dörren. En smärtsam klump bildades i magen när jag insåg att jag i paniken och flykten efter att nästan ha träffats av lyktan där nere glömt att boma igen dörren efter mig. Men när jag rusade ner för den första trappan för att med lite tur hinna fram och låsa den innan hon kom in efter mig slocknade plötsligt veken upp i fyren och jag svor för mig själv. Jag skulle ha bytt ut den förut- Innan jag lät mig förledas av ljudet från vattnet och gick ner. I bäckmörkret med bara månljuset som sipprade in genom fönstren försökte jag hitta min väg tillbaka upp igen eller åtminstone till närmsta lanterna som jag kunde tända. Då hörde jag hur det skramlade ner på marken. Någon ryckte i dörrhandtaget. Det metalliska ljudet ekade genom hela fyrtornet upp genom spiraltrappan och in i rummet där jag stod i mörkret och jag visste att jag inte hade någon tid att förlora och att jag var tvungen att prioritera att låsa dörren samtidigt blev ylandet utifrån bara högre bara mer och mer hysteriskt och vansinnigt det lät som ett skrik i dödsångest och det bara pågick herregud det bara pågick Jag hittade dörren till spiraltrappan i mörkret, fick upp den och kastade mig ner för trapporna. Utan vare sig ljus eller lyckta var det en halsbrytande manöver men jag kände varenda flisa i de där trappstegen. Om jag skulle falla och bryta nacken var det ändå mindre skrämmande än risken att varelsen tog sig in genom ytterdörren. När jag till slut kom ner för trapporna blev jag stående, förstenad. I det bleka månljuset såg jag att dörren stod på glän. Dimman sipprade in och bakom den såg jag en mörk gestalt röra sig mot det gråa iset. Jag insåg att det var tyst igen. De fruktansvärda skriken hade upphört. Nu stod varelsen, vad den än var, där ute och rörde sig fram och tillbaka. Jag kände hur den betraktade mig genom den halvöppna dörren. Jag kunde inte röra mig. Jag var skräckslagen. Den stannade upp, slutade röra sig och stod bara där bakom, fullständigt tyst. När mina ögon vant sig vid mörkret blev dess konturer tydligare och jag kunde urskilja detaljer i det dunkla diset utanför dörren. Jag önskar att jag hade blundat istället. Hon såg fortfarande ut som den susen jag mindes, men i en tappning. Hennes hår, kropp och den vita klänning hon begravdes i var där, men hennes ögon och mun var förvridna och jagande. Ögonen var svarta, stora, hål, tomma och bottenlösa som brunnar. Jag kunde inte slita blicken från dem. Hur gärna är än ville kunde jag inte blunda. Ögonblicket kändes som en evighet. Vi stod orörliga mitt emot varandra. Sen hände något i varelsens ansikte. Jag tror munhålet förvreds i ett grin. Sen puttade den igen dörren. Jag förstod ingenting. Vad hade hänt? Vad var det för bäst? Och varför efterliknade den Susen? Jag var så ställd att min skräck kom av sig. Susen mumlade jag för mig själv utan att ens förstå att jag lyckats öppna munnen. Jag fick bara tystnad till svar. Det hade blivit knäpptyst igen. Jag gick med darrande ben fram till dörren, knuffade upp den igen och tittade försiktigt ut. Det var tomt. Dimman rullade fortfarande tjock över vattnet men jag såg inte en enda levande varelse. Jag var ensam. I vågorna nere på stranden guppade fortfarande resterna av Connors förstörda båt. Jag måste ha stått där i tio, kanske tjugo minuter och bara tittat och lyssnat. Det var som om jag inte kunde förmå mig till annat. Jag märkte knappt när Jim dök upp i sin rodbåt och ropade på mig «Graham! Hallå, Graham! Vad håller du på med? Varför är fyren släkt?» Jag försökte samla mig så snabbt jag kunde. «Jim! Hej, Jim! Förlåt mig! Förlåt, jag måste nog åka hem. Jag mår inte bra.» Tacka fan för att du inte gör det. Det här hade kunnat sluta i katastrof. Hur tänker du när du lämnar fyren otänd och står här nere i sån här dimma? Förskjutsen grävde hem. Ro hem. Jag tar över. Åk hem och sov. Jag tittade på Jim, medan han skyndade in genom dörren, knuffade sig förbi mig och rusade upp för trappan. Han måste ha undgått att märka Connors rodbåt. Antagligen var han för stressad för att lägga märke till den. Bara några ögonblick senare lystes dimman upp och fyren började spela över vågorna igen. Han hade haft rätt. Det började sakta sjunka in i mig att jag hade kunnat orsaka en riktigt allvarlig olycka och att jag inte gjort mitt jobb. Jag hade tur att det inte var några fartyg ute på sjön den natten. Jag förstod att den tanken skulle jaga mig för resten av mitt liv men kunde inte fokusera på det något mer just då. Jag behövde sova. Kanske i värsta fall dricka mig till söms. Jag orkade inte tänka mer. Några dagar senare väckte sig jag på morgonen av att det bankade på dörren. Jag hade inte återvänt till fyren och ingen hade bett mig komma dit. När jag reste mig ur sängen hörde jag myndiga röster utanför dörren. Graham, var vänlig och öppna. Jag såg ruskig ut. Trött och bakfull som jag var efter några dagar supande och sörjande. Och polisen som stod utanför dörren betraktade mig med konstig blick. Han hade pratat med min arbetsgivare, sa han, och hört att jag varit hemma. Tydligen hade han sagt att jag behövde det. Hur han visste det kunde jag inte förstå. Men han var en bra kar och ibland kunde han räkna ut saker långt innan många andra. Jag försökte formulera mig, men min röst lät tunn och grötig och bar inte det var första gången jag pratade med en människa sen Jim hade kommit till fyren dagarna hade varit korta och nätterna långa jag hade druckit och gråtit och tänkt på Susan vad kan jag hjälpa dig med? frågade jag polismannen han sa att han var ledsen och större men att jag skulle behöva följa med honom det är något du behöver hjälpa till med var snäll och på och följ med. Jag nickade och gjorde utan att ifrågasätta någonting som han sa. Jag kände igen polismannen och hade ett gott intryck av honom. Han hade arbetat i stan när Susan hittats död. Han skulle inte störa mig om det inte var nödvändigt. Det som hände härnäst är svårt för mig att skriva om så ha lite tålamod- Polisen tog med mig till en stranden halv mil söder om Fyren. Där, under en utskjutande klippa, hade någon hittat en kropp. Polisen hade sina misstankar om vem den tillhörde men ville att jag skulle identifiera honom. Jag kliv ner i gruset medan vågorna skällde upp sjögräs över mina stövlar och såg Connor ligga där på magen. Han var uppsvullen och grå, men jag kände igen hans skjorta och byxor. Det var han. Polisen såg mig att förbereda mig och sen vände han på kamers kropp. Hans ansikte var insjunket och nästan grönt och underkäken hängde slappt. Hans ögon var som tomma hål. Det är inte ovanligt att havets djur äter de drunknades ögon. Men det var något annat med hålen i huvudet som gav mig en iskall rysning dödsorsaken verkar ha varit det här sa polisen och höll fram en kniv den satt i hans rygg jag visste innan jag såg kniven vilken den var jag förstod inte hur den kunde finnas kvar så långt efter förra gången den användes men när jag tittade på vapnet som brakt konor om livet sjönk mitt hjärta och det kändes som att det försvann och allt blev kallt och mörkt inom mig Förra gången jag såg den kniven var när den satt i ryggen på min älskade susen. ...från fyrväktaren, skriven av Reddit-användaren Professor Pancakes 917 Patrick B. Och läst av Ludvig Josefsson. Och därmed dyker Creepypodden ner i det hemlighetsfulla och ogenomträngligt svarta havet igen. Och dyker inte upp förrän om två veckor. Men om du har varit med om någonting liknande vill jag gärna att du skriver ner ditt mejl och skickar det till creepypodden at jag vill gärna läsa din historia och du har chansen att få den uppläst här i podden. Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Den produceras av Ludwig Josefsson som också gör musiken. Vi finns på Facebook och Instagram. Sök på Creepypodden så hittar du oss. Tack för att du har lyssnat!